Pomar Arganil 2013, é o convívio de São João, organização da Sociedade de Melhoramentos de Pomar, 22, 23 de junho. Sábado 22. Início do convívio com música ambiente. Abertura das barraquinhas de artesanato. 11:30 inauguração das novas instalações da sociedade. 13 horas de almoço. 15:30 atuação da Tuna Cantares de Avô. Às 20 horas jantar. 21 atuação da nossa conterrânea, Mariana Pereira. Às 22 horas banda mas que quatro. Às 23 horas grande concerto. Por esse magnífico grupo de música tradicional portuguesa, Real Companhia e Fernando Pereira. Também sobe ao palco uma das melhores vozes. Música Do Fado em Portugal, Ana Laíns. Meia-noite e trinta, continuação do baile com a banda, mas que quatro até às duas da madrugada. Domingo 23 9 horas abertura com música ambiente. 11 horas, Assembleia Geral para a apresentação de contas do ano de 2012 E eleição dos novos corpos sociais. Às 13 horas, almoço, com a tradicional sardinhada. 15 horas, atuação do grupo etnográfico Raízes de Sobralgordo 17 horas, lanche. E às 18, encerramento dos festejos. Grande Convívio de São João 2013, em Pumares Arganil. 22-23 de junho, organização da Sociedade de Melhoramentos do Pumares. Saudamos todos os pomarenses, residentes e ausentes. Todos os amigos do Bumares. Bem-vindo às festas de São João 2013. Estas festas que têm também o apoio, à colaboração. Casa da Glória. Quartos com casa de banho privativa. Estamos em Pomares, Lignos 964194709. Casa da Glória, em Pomares. A Bio Oliveira Construções Limitada. Estamos na Avenida António Afonso Amaral, em Oliveira do Hospital. Libra, compramos ouro prata. Oliveira do Hospital. Estamos na Rua do Colégio. Libra, Oliveira do Hospital. A.S. Simões, Sociedade de Recuperação de resíduos Limitada. 25 anos na compra de papel para reciclagem. Estamos na Avenida Principal Lote 461. Zona Industrial Pinheiro do Frades, em Seixal. Funerária do Alva Digueifel, Vila Pouca da Beira Filial em São Martinho da Cortiça 235 Funerária do Alva Também nas horas difíceis Estamos consigo Constrói Pomarense Construção Civil Unipessoal Limitada 235 Em Pumares, Arganela Granitábua, Granitos e Mármores Limitada De licínio e Manuel Silveira das Neves Lareiras, Campas, Jazigos Estamos na Zona Industrial de Tábua Também na Reta da Salinha, em Nogueira do Cravo Granitábua Granitos e mármores limitada. Churrasqueira saborosa. Especialidade em pratos regionais. Estamos na Estrada Nacional número 17, na Serra da Moita. 965225802 25802. Churrasqueira a saborosa limitada na Serra da Moita. Balcão do Marquês Pastelaria, Sinec Bar, Cafetaria Santos, Cosme, Gama e Ferreira Limitada Estamos na Avenida Duque de Olé Em Lisboa Orion Pastelaria, Confeitaria Fabrico Próprio Estamos na Calçada do Comércio Na Rua Marchal Saldanha Em Lisboa Fernando Nunes, Energia Solar, Eletricidade, Águas, Aquecimento Central, 235-732-039, em Arganil. Fernando Nunes, Grupo Rocan, Gouveia e Campos, estamos no Parque Industrial de Coimbrões, em Viseu. Mini Mercado Pérola do Chegadinho De Carlos Manuel Quaresma Lopes E Maria Odete da Conceição Francisco Estamos na Quinta do Chegadinho Em Sobral Gordo Mini Mercado Pérola do Chegadinho Jorge Lopes e Isabel Carvalho Limitada Armazenista de batatas, cebolas, alhos e cereais Música Telefone 212 Estamos na Quinta do Cerrado, Monte da Cavariga. Lagarde e azeite de Paulo Miguel Augusto Bento. Estamos na Quinta da Marquesa, em Pumares. 969571316 Lagarde e azeite, Pumares, Arganeão mini mercado e Café da Glória com gerência de Ana Catarina e Henrique Cunha35731 156 Pomars Arganil cervejaria Cabrinha 2 salão para casamentos e banquetes telefone 2953681. Dia Rápida, Monte da Caparica, Cervejaria Cabrinha 2. Móveis Fidalgo. Estamos na Catraia de São Paio. em Oliveira do Hospital, e também na Avenida Doutor António Afonso Amaral, também em Oliveira do Hospital. Música 238 601 Móveis Fidalgo Oliveira do Hospital Pastelaria Snec Bar Centro Ideal Fabrico Próprio Estamos no Largo da Graça em Lisboa 218-861-673 Pastelaria Snec Bar Centro Ideal em Lisboa Moto Carvalho, de Rui Manuel Alves Carvalho. Setande, oficina de reparações de motociclos, máquinas agrícolas. 235-721-234. Moto Carvalho, estamos na rua Egas Fafes, em Coja. Muralha, joias e relógios, compras, vendas a retalho. Estamos na Rua da Sé. Em Castelo Branco. 272092106. Muralha em Castelo Branco. Grupo etnográfico Raízes de Sobral Gordo em Erganil. Tatuagem estética, micropigmentação Sónia Figueira. Estamos na Rotunda Armindo Losavea em Oliveira do Hospital. E também em Pomar Escarges. Sanne Figueira. Em Pomar e também em Oliveira do Hospital. Piccadilly Modas Sapatarias. Estamos em Tábua, Arganil, Mortágua, Santa Comba Dão. Piccadilly Modas Sapatarias. Zé António Nunes Castanheira Música Serralharia Civil 235731306 Estamos em Corgas Pumares Música António Manuel Carvalho e Pedro Miguel Santos Construção Civil 235731363 Estamos em Pomar Zé Arganila. António Manuel Carvalho. Pedro Miguel Santos, Construção Civil. Academia dos Sabores. Estamos na Rua Gomes Freire, em Lisboa. Farmácia Afonso. Propriedade e Direção Técnica. Manoel Pinto Unipessoal Limitada. Estamos na bonita Vila de Avô, Farmácia Afonso. Armazéns Neves de Arménio Ferreira das Neves. Estamos no Largo Ribeiro do Amalau, 238 604 -355. Grossista de malhas miudezas, atoalhados e textas laras. Armazéns Neves, em Oliveira do Hospital. Sara Cabeleireiros. Avenida Nossa Senhora da Conceição 962-583-765 Sara Cabeleireiros Em Pumares Alexandre A.R. Lagos Limitada Armazenistas de queijos, presuntos enchidos regionais Estamos na Avenida Doutor António Afonso Amaral Em Sancho Em Oliveira do Hospital 238-602-108 Alexandre, A.R. Lagos, Limitada Em Oliveira do Hospital Padaria, pastelaria, produtos tradicionais Boutique da Tuxa Panificadora Princesa do Alva 235721523 Estamos em Coja Boutique da Tuxa, Panificadora Princesa do Alva Limitada, padaria, pastelaria, produtos tradicionais, em Coja. Oliveiras Irmãos Limitada, Serração de Madeiras, Carpinteria e Móveis. 235 288 estamos no Largo do Passe, em Coja. Marabuto, Chiquet, redistribuição, produtos alimentares. Artur Cunha, delegado de vendas. 935-165-046. Rádio Boa Nova. A rádio que liga Portugal ao mundo. Desde a bonita cidade de Oliveira do Hospital. 100.2 FM. Rádio Boa Nova.com. E agora, senhores ouvintes, chegamos à última pergunta do concurso do prêmio Mistério. Dona Maria. Sim, sim diga. Qual a empresa do Seixal que dispõe de uma gama de peças para todas as viaturas existentes no mercado e também é licenciada em abate de viaturas? Sim. A partir deste momento, 30 segundos para responder. Ai, Jesus, eu não sei. Ai, ai, ai, ai. já sei, já sei. O nome é M-J-J-Alto. Está certo! É. MJJ Auto, comércio de automóveis e peças novas e usadas. Somos uma empresa dedicada ao comércio também de automóveis, garantindo um ótimo preço e um serviço pós-venda de primeiro nível. Dispomos de uma gama de peças para todas as viaturas existentes no mercado com tecnologia amiga do ambiente. Estamos no Parque Industrial Pinhal das Freiras, na Rua José Carreira, número 4 e 6, junto à Estação da Fertagos Coina, no Seixal. Também estamos em Pumares, Arganilas, com o Conterrâneo Zé Luís contacte-nos 212106 925 também 917615 445 venha visitar-nos temos a solução que tanto procura MJJ Auto Com um toque de requinte em Oliveira do Hospital. Visite a Urivisaria Ferjoia, representante exclusiva na região das marcas Polis, Guesse, Juan, Timberland e Joias Eugênio Campos, Topazio e Pecan. Urivisaria Ferjoia em Oliveira do Hospital. apresenta a sua coleção exclusiva Cavaleiro... Estrada e Família. Três símbolos diferentes e marcantes de uma criação própria. Orivesaria Ferjoia. Na rua Professor Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, em Oliveira do Hospital. Ferjoia. Um nome para quem gosta de qualidade. IG Supermercados em Oliveira do Hospital. Os melhores preços, a melhor qualidade nos produtos que você diariamente procura. IG Supermercados em Oliveira do Hospital. Peixaria, pastelaria, padaria, produtos de higiene e limpeza, bricolagem, produtos frescos e do dia. Sempre ao melhor preço, com a melhor qualidade. IG Supermercados, composto de abastecor de combustíveis e os melhores preços da região. IG Supermercados. Obrigado pela sua preferência. A Ótica Na Rua do Amial, número 1C, resto São Esquerdo, em Oliveira do Hospital A Mial Ótica Consultas de oftalmologia e contactologia A Mial Ótica, em Oliveira do Hospital Nesta primavera, a melhor companhia para si Músicas, passatempos, informação Rua Nova, Rádio, Oliveira do Hospital